Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülü sələni rabbil ailemin Və sələtü və sələmü ələ aşşafil əlməri məhsəlîn Seyyidina Muhammedin vələ əlihə və sahb-i ecma'în Allahümə yəsirli amri və şribli sadri vəhl-i ruhdan minlisən yafqəhu qovli Allahümə əllimlə meyfəmə vəlfaəmə bələm tənə inəkətəl-alîm əlihəm Söyüdüm məl-i fehməkullah Yani inşallah onların hikullarının onların əzizət fil məscid Haram olması bölməsində 14-cü hadisə, yəni çatmışdı ki, o da yəni yenə də Əburədirə rəziyallahu anhu deyib buyurub ki, Əburə rəziyallahu anhu ki, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam la tahasadu və la tanajşu və la tabāghadu və la tadabaru və la yebil ba'dukum alə bi ba'd, və kūn ibādallahi ikhwana. المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحضره ولا يخضله اتقها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب الإبريم من الشر أن يحضر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حراما دمه وماله وعرضه روى المسلم Abul Hirr sallallahu əleyhi buyurdu. Bir-birinizi həsəd eləməyin. Bir-birinizə Allah razı olsun. Bir-birinizə nencəş eləməyin, qiymətini qaldırmayın. Və bir-birinizə buğd eləməyin. Əbibinizi arxa döndərməyin. Və bir üzərinə, yəni malın üzərinə mal satmayın. Və deyir: Ey Allahın qullarım qardaş olsun. Müsəlman-müsəlmanın qardaşıdır, ona zülüm eləməz, onu alıqsaltmaz, onu darda qoymaz. Təqva buradadır və Peygamber Sosan Fisinəsində dəfə işarə elədi. Bir müsəlmana şəriş görməyə bəhs edər ki, öz qardaşını, müsəlman qardaşını alıqsaltsın. Hər bir müsəlmanın, hər bir müsəlmana qanı, malı, və namusu haramdır. Hədisi İmam Musəmi rəva etmişdir. Biz biz hədisi kesən dərsdə də yəni, bir-iki 2 e, sözündən yəni, Allahın sinəyə yəni, də açıqlamışıq. Yəni, hədis uzun hədisdir və ictiaz vaidi yəni də gələn dəstəq Ona görə də e, yenidən bu hədisin yəni əvvəlki sözlərə nə qayıdırıq. Yəni peyğəmbər səsəm oyur yəni, bir şey. La təhasub. Yəni bizə isə Və bu, əmir formasıdır və burada da bir nəfər üçün deyil, hamı üçün deyil. və burada da alimlər deyir ki, əgər burada əmir formasına gəlibsə, yəni, bu, yəni, umumiliyə hamıya aid olunur. Yəni ki, ümumiyyətlə, bu qarpan da yəni, həsədin haram olmasını iləri gəlir. Həsəd də odur ki, yəni, bir qardaş və öbür qardaşınla Yəni düz bəzər həsədlə paxıllığı ayıra bilmir. Yəni elə bilir ki, kimsə yəni, öz malından yəni, Allah yolunda sərf edəmsə, elə bilir ki, yəni, həsəd, həsədəsinə o deyil. Həsəd paxıllıqdır. Əsl e, o paxıllıqdır ki, insan öz malından yəni sədaqə verməzdə Ancaq həsəd olsa, həsəd yəni onun dilə ki, zəvalü ne'm, yəni neyməti, neyməti itirməsinə Və baxımdan da alimlər həsədi iki yerə, gö yerə ayrılırlar ki, onlardan biri o misindən daha şərlidir. Yəni, həsədin ən ağır növə odur ki, insan özündə neymək yoxdur və istir ki, qardaşında da olmasın. Yəni ki, ən biz şərl də budur ki, yəni özündə yoxdur, istəmir ki, qardaşında da olsun. Bunu alimlər deyək ki, bu həsədin ən şərlidir və bundan da aşağı həsəd odur ki, yəni insan qardaşında var, istirə ondan olmasan da bunun özündə olsun. Yəni, bu da o deməkdir ki, yəni, birincisi bundan daha şəhlidir ki, yəni, özündə olmadığı halda istən bir qardışına doldur. Düzdür, Peygamber səhərinin başqa bir həssəri buyurub ki, illa həsəri illə fitnəyin, yəni, iki şeydən başqa həsəri yoxdur. Yəni, biri de o da ki, Peygamber səhərinin buyurun ki, yəni, Allah suqantada bir insana mal verir və o insan o malı gecək günü Allah yolunda sərf edir və biri deyir ki, Yarabım, kəsəndir mənə bu cürnəyəmət verədi, mən də bunu Allah yolunda bu cürnə sərf edə. Nəbili də odur ki, Allah Subhanahu toxə kəsə elin verir. Yəni insan gecə gündüz, yəni insanlara öyrədir və insan da qırağın baxanda deyir ki, "Ya Rəbb, mükəssən də mənə bu zəhl verədmə, bunu bu cür yeyirdim Allah rəzasına." Yəni bu həsəddir. Yəni, Perəsə bu bildiyi ikisi icazə həsəd olur. Amma bəzən belə deyir, bu de, həssəsə, bunu deyib də sayılır. Çünki orda onlar heç bu nemətin itirilməsini istəmirlər sadəcə onlar yəni istəyirlər ki, onda olduğu kimi bunda da olsun ki, bunlar da onların səhv eləsin. Ona görə də rəhimlər bunları qıpdayı. Yəni bir insanın bir insana el yəni, qıpdayı. Və ümmiyyət ilə həsədin də yəni daha çoxdur. Çünki həsədlər olur əvvəla yəni mal dövlətə görə və o daha yüngül növüdür ki, qiymətini daha yüngül verir və bundan daha şəril növü yəni həsədin yəni şərif bağlı məhubu olmasıdır. Tam ki bir yerdə, məsəl üçün, bir müddət əvvəl yəni, elm olmamışan bir insan misal, dəvət etsə, dəvət edən sonra da oraya bilərdi ki, hansı bir elməlili gəlir, bu artıq yəni, həsətdən, yəni, artıq elənsi hisslər keçirir ki, nə üçün o buraya gəlir, mənim dəvətim qabağına alacaq bu qəraya məqamı yəni, yanına gedəcək falan besmişan bu hamısı daha şərlidir. Çünki yəni bir dünya həssədinə görə olan onun əsasla şəri iki nəfərlə duraq çıxır. Ancaq ki bu isə yəni şərhiyyətlə, yəni elm ilə bağlı olanda isə yəni, bu insan artıq o elm əhlinin yanına gedən insanları yəni ondan azırmadan hər bir mualifdən istifadə edir. Diyir ki, tarixdə də buna misal var ki, bizə bənzərsəydi, o misal buna aid deyil. İmam Buxari ilə İmam Yahya Muhammed ibn Yahya Zuhri-nin ki, qissələrdir <gülüyor> ki, İmam Buxari, Muhammed ibn Yahya Zuhri, yəni zaman bizdə İmam Müslim həm Zuhri-nin tələbəsi idi. Muhammed ibn Yahya Zuhri həm də bu falı Və o artıq yəni, Xorasanda dəhs ediyi vaxtdır. Yəni, eşlirlər ki, ax, Artıq Xorasana yəni, imam Buhari gəlir. o Ümumiyyətlə, Buhariyəndə Xorasandan bir çox əlfalatları var. Bizə ki, onun imkanı çəkmək iləri. Yəni, 10 hədis götürüb, 100 hədis götürüb, həliyə 10 10 hədis, hədis paylıq var. Və deməli, o bütün hədislər, isnaqlar və mətinlərin yerində artışları var. Və biz bunun da sınaq niyyəti neyir? Və ki, buna görə Alimə rizazı və elbuzdur hala. Beymun Buhari də yəni gəlib bunu söylədi. Deyilək sən Muhan Buhari sən. Bəs, e, bəs belə bir hədis var. İ birinci 10 dənə hədis deyir. Muhan Buhari deyir, belə bir hədis işlənmişdir. Yəni, Am bucur formada işlənəcək. Sonra o biri onu söylədi. Sonra o biri söyləyir. Sonra görür, yəni bütün 10 nəfər hərisi öz 10 hədisi budur. 10 hədisi deyirlər. Muhan Buhari deyil, ki mən bu hədisləri bucur bilmirəm, amma deyirəm mən bucur bilirəm. Sonra götürüb hər bir hədisi işin adına qoyur. Yəni iki yəni, hissədən ibarət. Bir var mətn, bir də var Yəni, isnaq onlar ki, e, silsilə təfəcələ müxsul eləməkdir. Yəni, həmən silsilədir ki, o silsilə akar, həmən, demək ləfələri mətnə akar çıxardır. Yəni, o da başlayır yuxarıdan gət, satır sahabəyə, sahabədə nəfə eləməkdir. Ey, İmam Buhari bular hamısının öz yerinə qoyur və sonra isə onun şahid edirlər ki, bu həqiqətənə yəni bu xaliddir. Yəni başı hessalar da var İmam Buhari məclislərdə, yəni hədis rivayet etməkləri, soroğunun tədrisində, sonra onların alimlər, Xorasan alimləri, yəni Buhari axnə dediklərinə. Ancaq bu isə yəni Muhammed ibn Yahya el-Zuhri-nin qissəsi, sonra ondan ibarətdir ki, yəni Buhari yəni ketnə yəni, gələndə artıq yani canlı belə bir ki Horasanın şeyxləri tərk edib gedibl Buxarəyə. Və bu bir müddət keçsə, yani o, o dərəcəyə çatdı ki, artıq yani Muhamməd ibn Halduvinin, yani demə olaşı yaldı tələblər qaldı. Hamısı axışdı, yani Buxarə. Biz bu tarixdə bucür və düzün də Allah bilir, yani bir sayıda bunu, yani e, tarixi bir məhmud olduğunu zikr eləyir. Və sonra isə yani Buxarın haqqında yani başlayırlar sözləri çıxatmağa ki, İmam Buhar Rəhmin Allah qəyə Qurana məxruq deyir və yaxud da başqa şeylər deyir və bu baxımdan da yəni, alimər də o vaxtı yəni, Qurana məxruq, yəni küfr, saldır, kafirliyini bildirirdilər çünki Qur'an Allahın yəni, kalamıdır, məxruq deyil və artıq İmam Buhar də o barədə demişdir ki, yəni, kim mənlə o söz deyirsə Yəni mən elə bilirəm ki, yəni, həqiqətən halallıq eləmirəm, çünki mən həqiqətən o cüz deməmişəm. Mən demişəm ki, qulların feilləri məkhlukdur. Yəni bu həqiqətən də düz sözdür, çünki ümumiyyətlə qulların feilləri məkhlukdur. Heçməsən feil yaradılmır. Sadəcə orada yəni canın pər qaranlıq qalan nədir? Necə bəcərəf edir ki, e, deyir e, mənim səsim məkhlukdur. Yəni səs məkhlukdur. Amma o səsdən çıxan cis Quran o lirallı kelamdır. Əlbəttə yəni, bu daha incə məsələdir ki, yəni bunu bəzərə qarışdırır. Yəni həqiqətən insanın insanı səsli deyil, hər Amma o səslər o çıxan həm Quran ayətləri isə onda sən məxluq deyil, o Allah və bu Allahın icadıdır. Və bu fərqdə bu haqqda ayrı kitab var ki, yəni Xalqul Əsalı İbadət. Yəni qulların e, əməllərinin yəni yaradılması, xaliqdırması və yəni, bu da onu göstərən yəni, bu fərq oğrədidir. Çünki buxar axında artıq yəni sərəflər qoydu, Xalid Yani, əhl-üs sünnə ayidəsində mənhecində, salih-üs salih mənhecində olanlardandır. Yəni o cürdə, yəni vəfat etmişdir. Həmçində yani, onun kitabı da on birinci, yəni Quran Kərimdən sonra ən səhih kitablarından biridir. Daha doğrusu Quran Kərimdən sonra ən səhih kitab yığın bu kitabın sayılır. Və bu da yəni belə şeylə gündə təsir qoyur, çox olur. Yəni çox görsən ki, yəni elm əhli, yani, bir-birinin arasında həsrətlər, narazılıqlar müvaziyyə ilə gəlir. Yəni, onların arasında bu cür, yəni, fitnənin yaramasına səbəb isə, o arada olanlar, yəni, ümumiyyətlə, el-məhlinin arasında, yəni, hətta sahabilərdən, yəni, Peyğəmbərin ilbaşı e təbirləri olan sahabilərdən, Allah onlardan razı olsun, onların arasında, yəni, deyil məsələlər var, yəni, ixtilaflı məsələlər var Ancaq onları, yəni, firəcliyət qarqı çarqlıdır. Əbizilik ki həqiqətən də həsədin ən şərli yəni, növüdür ki, yəni elimlə bağlı olan həsəddir ki, yəni elmi məhli həsəddir. E, nəyin ki, e, elmi bəhləli həsədilər. Amma bu cahildir bu vaydadan sivadililər. Yəni görəndə ki, yəni, bir adam yəni elim var, camı qıpır başına baxıbla şairə fitnə hansı ki Allah Subhanahu yəni, o elmi bəhləli elimə qaldı. Allah səndən bunu deyir Allah səndən əla nisbətən yenə və həsədin ümiyyətlə fəsidlərindən biri odur ki, həman həsəd edən insanın savabları, yəni yanır tamamilə yox olur. Necə ki peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, "Əl-həsədu taqbulu l-həsanat, kənaqul annarul haqqar." Yəni deyirəm bu dedik ki, həsəd deyil nələrinə şədi daha çoxdur və onlarda məroru ki, yəni həsəd yəni səbabı odur taxtanı yeyə kimi yeniz özüm hədisdə buyurub. Ondan sonra həsəd Allahın qədərinə qarşı çıxmaqlar absıktı ki, yəni insan yəni Allahın verdiyi nemətlə razı ol ki, yəni elə bir ki, yəni təqdirdə onun kalanının yəni metodudur ki, nəyə görə Allah Subhanahu ona verir, mənə vermir. Və həmçində həsəd yəni fikrli firqəslər var ki, yəni o həsəddən görürsən ki, ahirətsə o əmələ gəlir və filqədə filqə başqa bir filqə meydana gəlir ki, o da həsəddən doğuran yəni ənfiyə əməllər. Və sonra peyğamənsə buyurur ki, "Ələ tənəddüş", yəni bilməyəcək e, tənəddüş elə necə şey eləmir. Necə şeyin qiyməti, yəni, artırmaq, yəni, yəni alış-verişdə olan şeydir və bu da qiymətin qaldırılmasıdır. Və fikaləmləri yəni ticarət bölməsində yəni, nə təşi üç şey var idi? Hansı şey onlardan ikisi haramdır, yəni, Yəni, halat fərması odur ki, yəni mütləq şərhdə alış-verişin ilişiniz... edir. Yəni peyğəmbər da, yəni bir insan bir malı satır, deyir ki, əlbəttə yəni, bizim üçün gündə aksion formasıdır. Deməsən bunu satıram. 1-1-5 man, o biri də alıb siz etimad. Yəni hansı qiymət ona qanunulu bir mütləqdə verə bilər. Hətta qiymət nə ilə qaçıla bilər. Və bu vaxt əgər insanın niyyəti varsa olmalı, almağa və o olmalı qiymətin qaldırsa Həm ki, iki nəfərlə, o deyil, bir şirvan, o deyil, iki şirvan, üç şirvan, dör üç şirvan 1000 doları yuxarıda qalqsa, ıcahid, üçün niyyəti var Və sonunda hansı qiymətdə deyansa, hansı kimin deyansa, o da onu alaq Bu halal qalmaq, bu izazəri forması, qiymətin qaldırması Qalan iki forması haram dişi, onlardan biri o dişi İnsan malı almaq niyyəti yoxdur və e, malı satanın müqavirəsi də yoxdur, qiymət qaldırı mənə xeyir. Sadəcə istəyir ki, alana zəhər olsun. Ona görə qoraldan yanır, malın qiyməti 5-6 mal, iqtimal, 8-9 mal, mal deyə görə, çünki malı alana zəhər olsun deyəm. Bu, haram forması. Və üçüncü də, yəni, o da haram formasıdır ki, həmən qeyməti qaldıran satıcı ilə birbaşa müqavirəsi var. Yəni, razılaşır ki, onunla mən gəlirəm ki, sənin hükamını yana, yəni, müştəri gəlsə, yəni, o qeymət söylesə, də söyliyirəm, sonda 30% mənim və yaxud da 50% yəni, necə razılaşırsa, odır. Yəni, bu, iki formu haramdır, amma özün almaqın yəti olduğu halda isə bu haladır, yəni zayis formasıdır. Və sonra Peyğəmbəd Əsələn buyurur ki, qələyə təbəqatın, bir məncə buğd eləməyin, buğd deyən aidindir ki, müsəlman, müsəlman buğd eləməz ümumiyyətlə, müsəlman çalışmalıdır, buğdu olsun Allah rızasına və sevgisi olsun Allah rızasına. Yəni çoxlar sual verir ki, insanın və e, Allah üzə necə buğd eləyə bilən başqasından, yəni, buğd yəni gəzə bilənmək. Yəni bu o yəni, deməkdir ki, yəni, bu da Ayşə adının hədisə böyük, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi vəsəlləm-in isvaktı, yəni özünə görə intiqam almaq, yəni, özünə görə əsəbləşmək bunu da eləməzdi. Yalnız Mələnlə, və yalnız görəndə ki, Allah all Subhanahu haqqları tapdalanır, onda yəni yığımsan qəzəblənərdi, yəni əsəbləşərdi, intiqam alardı. Və müsəlman da yəni müsəlman qardaşını sevməli, ona yəni rəhm eləməli, ona hörmət eləməli. Və yalnız yəzəngəl, o qardaşı hansısa bir mələklər gəlirsə o qardaşı nə hiss edirisə və o qardaşı həmin əməllərindən, feyllərdən qaytılırsa, onda müsəlman həmin əməllə görə qəfret eləməli. Yəni o insanın şəxsiyyətinə yox, yani, həmin feylə, yəni nifnifət eləməlidir. Və sonra deyənsə bu yer Bir insan atxa çöldədir. Yani, uniklə, həmsində, baxa, güləlki, yəni mətla burada hamsında baxsa görərsiniz ki, yəni valə təsəd valə təcəş valə təvəd valə bunlar hamısı əmr formasıdır, xitab, xitabdır. Bu feyirlər də bil olan feyirlər, yəni bil-bilin isə bu da onu göstərir ki, yəni, bu cür feyirləri insanlar müsəlmanlar müsəlmanlar elə biləyir, amma müsəlmanlar e, kafirlərə bunu eləyə bilər, yəni o demək deyil, müsəlman eləyib kafirin qiymətin qaldırmalı və hatı neynəl xeyr, yəni bu ona ait deyil, həmsinə həsət də, həsaddır, həsad də çünki kafirə verən heyməti onu da alınsa antılı verir. Ona görə də müsallamın bu feyirləri etməlidir, çünki hətsin zahirində odur ki, bunu müsallamınları qarşı etməli olun, kafirləri qarşı etməli olun, xeyr bu əslində belə deyil, yəni bu yəni, kafirlərin haqları var, onların hüquqları var, ona görə onlara da qarşı yəni, bu cür qiymət qaldırmaq və ya ki, onların həssət bunlar da olmaz, çünki bunlar da yəni, Allah suqanta aladan olandır, yəni bu, onlara o nimət verən də yəni, Allah suqanta aladır və pəlisəm, bəl bəl, yəni, bir biznes arxaya çöndərmir. Yəni arxada şək yoxdur ki, yəni arxa hər bir haldadır, xüsusən də döyüşlərdə dedi ki, əgər bir müsahibəni yəni döyüşdə iştirak edirləsə, kafirə qarşı cihaddadılarsa və ya da istəyir, hücud cihadı istəyir, müdafiət cihaddadılarsa, şəkildir ki, onlar yəni, döyüşdən arxa çöndələ bilməzlər. Ümumiyyətlə, bu qadağandır. Həmçində bu hədislərə gəlir ki, 7 döyük həlak edilər, əməllər var ki, onlardan biri də yəni, qiyamət üçün kafir ilə qarşılaşanda arxa çöndəlməkdir bu həqiqdər, yəni böyükün alaqandır. Həmçində burada arxat söndürmək təhsil döyüksədir, həmçində yəni, müsəlmanın, bir müsəlmanın inci arxat söndürməsidir və ki, Hüsemin də buna iqtəlilir gətirir ki, bu da ona aiddir. Hüsemin yəni, burada cihada aid olduğunu gətirmir, Hüsemin burada onu gətirir ki, bunun zikirlərməsində əsas məqsəd yəni müsəlmanı müsəlmanla onu buvaş edib, arası qarısı onu görəndə arxa tərəf Tam ki e, o da imanın zəifliyi yəni, qardaş, yəni, ilə, yəni, yəni, yəni bir qardaş, bir qardaşla, yəni istədiyini, istədiyini dünyanı, yəni xırda buvaş edəndə görürsən ki, artıq yəni bir-birindən sağlamdan gizlənirlər. Yəni bir-birindən el elə kimi bilirlərin görməsinə. Bu da arxa döndərməyə gəlməyə çağırdı. Yəni elə bil ki, onu görmüş kimi. Yəni, bu da artıq qadağındır. Çünkü Peyğambə s.ə.v. müsəlmanı üç gün hizri eləməsindən, yəni, üç gündən çox yəni, qadağın edir. Yəni, müsəlman, Müsəlmanı-müsəlmanın hizri elə bir arasında, arası da görə üç gündən çox elə edilməsindən. Ancaq yəni, Kəlbin-Məlikin yəni, hədsi o zaman ki, onlar yəni, tabuq dövüşündən yəni, təxallüf vələdilər, yəni, tabuq dövüşündən getmədilər və buradan sonra Peyğambə s.ə.v kəb min mal kib onun iki yolu var idi. Yəni, onlar Qala iki düz onla kəbdəni yaxşıydılar. Onları Peyğəmbər səs hadisə 50 gün müddətində izləydilər. Yəni 50 günə hidr eddilər, hətta Allah sonat olanların qaraətinin nazirinə qədər. Yəni, bu da yəni, şəkud üç gündən qat-qat çoxdur. Buna görə alimlər bundan dəlil gətirirlər ki, insan bidətə görə hizət olunubsa və ya hansısa bir günaha görə hizət olunubsa, o uzun mühdəti də olabildir. Yəni, əsas məqsəd orada yəni, islah olunmasıdır. Çünki müsəlmanın müsəlmalı bidətinə görə və ya da hansısa bir nəsət, buna qat-qat nəsət olunubdan sonra, düzəlmədiyindən sonra, yəni, onun günahına görə hizr olunmasında yəni, mühlət yoxdur. Və çünki burada əsas icra olmaqda məqsəd həmən insanın üzəlməsidir, əvvəla həmən insanın üzəlməsidir, sonra da həmən onun qidətinin başqasından yayın olmasıdır ki, hansı ki Peyğambə s.ə.v, təbir malikə, hətta onun yoldaşları onlara belə salam verilməlidir. O cür haldaydı ki, həntə təbdiyir ki, mən bir Peyğəmbə s.ə.v salak verəndə, gördüm ki, Peyğəmbə s.ə.v yəni, başlaşaq salıb, yəni, dodağını nəsə deyir. Yəni, qaytarır da maki çeşidindir, yəni, bu cür haldaydı. Yəni, bunu göstərir ki, yəni, icrə Pidate görə və də ki, Alsiya görə, Nəhsət VW ilə görə insan misalının öz arasına hicr edə Bu da düz yəni bu hər adamın dəşiidir. Buna da yəni, hakim sultan buna qərar verir. Yəni burada hər yerindən bulan sən bir də sən sən flansan, mən sən hicr edib, sən mən hicr elə. Bu artıq yəni bizonsudur. Yəni şalmanlar, yəni əhl-üsünnət olanlar, onsuz da deyə bu yəni pidətli Onlar bir-birlərini yəni bu gün yəni, hər bir xırdada yəni digər insanlar səonda salam verləsə adam qalmayacaq. Bunun da fəsadı yəni heçdən daha da də bilə bilər. Və sonra pensan bilir ki, və la yedə yəni heç biriniz bir-birinizin yəni satışına qarşı satış etmir. Ən yəni, çoxları buna paşa düşünür. Yəni elə billəşir, satış burada məqsəd odur ki, yəni, biri qardaşa malı satır və o bisi alqınısa da bilməz. Yəni elə bilik şey kredit mənaqətindir. Çağ onu yox, yalnız məsxdə belə olur. Bu, əslində buna aidiyyət yoxdur. Bu aidiyyət bu hadisənin davamlılığındadır ki, yəni, bir insan, beyn insan tam ki, birnə mal satıbsa və onun ayrılmamış ailəlanmış obisi qadir ki, Qaytər onu, mədəsənə bunu üç məndaşı alıq satıq, yətlək iki məndaşı alıq satıq, qadrın olunamadır. Və ümumiyyətlə, alış-veriş edənlər, yəni bir bilanası ixtiyar sahiblər hətta ayrılmayanır. Çünki hənsə buyurdu ki, əl-bəyyən-i fəlxiyar nəyələ mütifadır? Yəni iki, alış-veriş edənlər ixtiyar sahibləri ta ki bir gün ayrılmayanır belər. sonra artıq onların mallarını qaytaya bilməyizdir. Yəni bu mənasını nədir? Məsələn bir insan gəlir, bir dükana və qiymətli danışıq öyrənir və deyir 10 manat. Razılaşırlar, malı götürür və dükanın içindədir. Bir də yadına düşür ki, ah, mən arayə getməliyəm, içində yol pulu yoxdur. Və hətta ki, bu gün səbirləyib sabah gələrəm. Heç oldu ayrı bunun şey yox, qardaş, Allahs olmadı. Fikrimi dəyişin. Burda ixtiyar sahibliyi ikisdə. Yəni nə məhd ixtiyar onu hökmən qayta ola bilər. Çünki o alış Bir də o malı ona satır və o tükandan çıxır, yəni gelir bir saat, iki saat gəzir, gəlir, vədən yox qarşı fikrim Burada artıq yəni, ixtiyar alanda deyil, yalnız yəni, malı qarırır, malın sahibindən, malı qarırır. Mal xarab çıxacaq, bəli onda haqqı var gəlir. Bələ digər malın evi varsa, ansəb ki o insan o malı səfanda eybiz edibsə, burada bəli o malı gəlib bahitlə bilər. Yox əgər həmin yerin ayrı bularsa və uzun müddət keçsə, sonra gəlib bahitləsə qaytarılmır. Sahan bilir ki, problem olsa çata O odur şərtlərləndisə Ancaq burada personal hədisin şərtlərlə təlimə sonunda deki, bir insan malı səf satır və onlar həmin yerin ayrılıbla, məsəl tam ki e, çəkəndədılar və başqa bir satıcı da var orada gedib o qeyanı barda və deyildi bir insan bunu 9 manata və gəlib onu çəkib gəlir, çikib ona qəlifat alıb ona mülsenə aldı. Və də 7 manata satdı. bu qadanın oğlanı budur. Qadanın oğlanı budur ki, çünki o qardaş öz qardaşının yəni satışını üzərinə satış eləyir. O ümiyyətlə yəni ticarətdə yəni həqiqətən də yəni, incəliklər var, hansı ki, düz onu ayrıca yəni lazım o bu bölmədə. bu gün də yəni Hazır mən izahat edən Şon qardaşlarda bəzi bu var ki, yəni, bu da yəni elmsizlikdən irəli gəlir ki, bu cür halları yəni qardaşlar yəni hələ bilmirlər. Mən həmişə bunu deyirəm ki, vəlayəm bir-bəzdə, bir-bəz və kün ibadallahi ixvanə. Yəni deyir ay Allah hökmləri Və burada yəni peyğəmbər səs etmiş inşallah yani Allahın qulu olaraq adlandırdığı hər hansıda bu əmr ki, onlar yəni qardaş olsunlar. Yəni çünki qardaş olan yəni heç va bir Yəni, iləlikdən ki, imət qaldırmaz və hətlə birini buğud eləməz, arıqa çöndərməz, hətlə birini həzid eləməz və öz qardaşının yəni, bağının içindən yəni, mal satmaz. Və həmin insan burada onu göstərir ki, yəni, misalman olan şəxs yəni, o, bu cür sifətlər olur o insanda əbu yəni, cisətlər həmen misalmanda varsa, yəni, bunlar bu cür şərtlərdən də daha da pis şərtlər var və bu cisətlər çalışmalıdır ki, yəni, bu cür axlaqlar, bu cisətlər misalmanda olmasın və bu cür sifatların misalmanda olması o artıq yəni, onun yəni deyilə, imununu, dinin deyərlər, imanının, dininin altısına gətirib çatdıracaq, peyğəmbər əsasında görəndəcək, sahabədən bir yəni yəni söyüşdürüb yəni bu liki in əşeyə cahilə, və sonra Peyyəmsan buyuruyor ki, Əl-Muslim misalman, misalmanın qardaşıdır. Yəni, bunu həmisində Allahusfanda Qur'an kəmqədə buyuruq və Peyyəmsan da bir neçədisləndə buyuruyor ki, misalman, misalmanın qardaşıdır. Hə Peyyəmsan buyuruyor ki, Əl-Muslim, l la-yatılım, onu zülüm eləməz. Yəni, zülümdə bizdir ki, zülüm, yəni, üstünə üzvə buna ki, yəni, insanın, üzüne Özü olan zulmü ondan sonra Allah'na olan zulmü ve bunlara olan zulmü ve diyor ki bunları oradan zulümdü o da yani üç növlendi yani onun hakkını tapdalamakdır malını tapdalamak yani mal, mal cüldü deyir. Onun namusən qeyrətli olun üzündür. bunlardan, yəni bu cür əməlləri etməkdən uzaq olmalıdır. Və sonuncu məsəlki vəlayətdir. O, yəni onu eləm, onu alçaqmaz. Çünki yəni alçaqmaq həqiqətən də yəni hərdən görəsən ki, insan yəni 4-5, 6-30 bir yerdə, o imanın zəifliyindən deyirsən ki, yəni birini məsxələyə qoylar, araya qoylar, istəyizə edirlər və nəticədə yəni, on, on, onu ələ salman istəyizə edəməklə başqa yerdə qalan qardaşları yəni, gülüc əmələ gətirir. Bu da ümumiyyətlə qadağın olan şeydir. adam olan şeydir, yəni, qardaşın istəyizə edir, yəni, başqaları güldürmək. Çünki Peyəməzəm yəni, buyurdu ki, əl kimi yəni, sən, Allahın qəzabına gəlmək fəylə edərsə ki, İnyədəki e, cəmiyyətlər onlar razı olsun həqlədir, Allah s.h. o vaxt ondan qəzərməyəsindir. Çünki o qardaşın yəni, o insanı gülüz vəzirə qoymaqda məqsədi yəni, onlar razı olsun deməkdir. Yəni, onun əsas məqsədi oradakı cəmiyyətlər gülüzsün və o gülüz vasitəsilə də onlar razı olsun deməkdir. Bu da yəni, qardağın olan fiildir və bəyinə səmbi ki vəla yəkhulənu dir xəzələ. Həməl. Xəzəl də burada e, yəni, darda qoymaq üçün hansı ki biz keçəndə isə qoydu ki yəni sən qoyub ki nəsran şəbə və xadələri şur. Yəni cavablar mənə kömək və qozalar mənə darda qoydu. Yəni burada da darda qoymaq odur ki yəni çətin vəziyyətlər, çətin günlərdə yəni necə deyirlər müsəlbanın müsəlbanın əhəmiyyəti olduğu vaxtda müsəlbanın darda qoyul ki bu da yəni müsəlbanın həqiqiən yəni, sıfatlarından Sonra Peynissan buyuruyor ki, əttaqva həhunə, yəni təqva deyib buradadır və deyib Peynissan işarə elədi. Və bu da onu göstərir ki, yəni, təqvanın yerini qəlb deyilməkdir ki, qəlb e, elə bir yerdir ki, yəni qəlb ümumiyyətlə, yəni bədən üzrlərinin hakimdir. İbn-Teynə Rəhmə Allah buyurur ki, yəni yürəyin, yəni qəlbin e, bədən üzrlərinin olan hakimiyyəti, sultanın özü qoşunlarının üzərində olunan hakimiyyəti deməkdir. Yə, bu da yəni həmçinin təncən bir həqiqətisi var. o islah olsa bütün cəsəd islah olar. o dil olsa bütün bədəni fəsəd edir. O da yəni qəlbdir. Yəni təqva olan, yəni, iman olan yəni qəlbdir. Və sonra təncən bunu ki bir misal Şəhər iş etməyə bəs edir ki, öz qardaşını alçalsın. Yəni, alçalmaq yəni, al yəni, al bu dədir ki, yəni, onu təhqir eləməkdir, nalayih sözlər deməkdir, yəni, istehiz eləməkdir, yəni, onu günlüz vəzirətdən qoymaqdır. Bu, yəni, müsəlmana yaraşan yəni sifətlərdir. Və bəyənsən buyuru ki, Qüllül muslim ələl muslim haramun dəmuhu və məluhu və əqduhu Yəni, bəyənsən buyuru ki, müsəlman, müsəlmanın Yəni, müsəl, onun müsəlmənin üzərində, onun qanı, malı, onun namus, yəni haramdır. Yəni, bu dəstədə bu gəlmişdir. O, bu hədis ümumiyyətlə yani, faydalı hədislərdəndir. Yəni, həmçinin hədisdə səhədisi İmam Musunin lavat eləyir hədisdə ki, yəni, ümumiyyətlə bu hədis, yəni, həsədin həsədin, Qadağan edir ki, həsədin yəni, haram olduğunu bildirir və ilk olmadan qiymətin qaldırılması və misalmanın misalın buğdu eləməsi və onun arxıb çöldənməsi və onun yəni, alışın üzrünə, satışın üzərini satış etməyi, yəni qadağan olmasıdır. Və sonraki hədissə də 15-ci hədissə müəllif, yəni ən əslat edilən hədissini gətirir ki, Cəhvsan buyur ki, qol la yo'minu ahadukum hatta yuhibba li bir dil isməlman yəni sizdən biriniz imanı olmazsınız hətta öz nəfsini qardaşına hiss edə bilməyən. ümumiyyətlə bu hədis yəni bu qolun şmidə hədis hədis həqiqətən nizi dial digər başqa bir şey olmasaydı insan elə insanın qabana yalnız bu hədis çıxsaydı insan onu oxuyub hətta çox şey dərk edə bilər. Çünki burada peyğəmbər sallallə yani onu göstərir ki, yəni müsəlmanın yəni imanının kamil olması, yəni imanının kamil olması o bundan ibarətdir ki, bir salman özünə isyanik var qardaşın istəsən. Işte. Yani bu həqiqətən də baxanda görəndə o ki, dağlı valayət hasid, vala tabaqat, vala tedab, vala tenecur. Baxırsan, bu bütün sözlər bunun içində gəlir. Çünki əgər insan özü özünə, yəni həsrəd eləmək istəmə, istəməsə ki, o həsrəd eləsin də, həmçində başqasına istəyin. Çünki yani, özünə istədiyini başqasına istəməyəndən insan imanı kamil olmaz ona görə Hüseynli Rəhmandan soruşanda yəni siqa məsələsini yəni, o siqa deyil yəni, o müvəqqəti niqahdır ki onu bəzi alimlər izah edə bilər ki insan tanım ki, xüsusən də ünbələdən yəni, fitfanı alıblar ki, yəni insana gedir kafir dövlətində oxuyarsa, tələb olarsa, orada zinadan qorxarsa, yəni zina təhlükəsi olarsa, orada insan, yəni orada birinci əvələ çalışmalıdır, oradan, yəni müəmmin qadında ayır tapa bilmirsə, onda nəsasənədən din ala bilər, yəni iffətli nəsasənədən bina vəyyətdə ki, yəhudilərdən din ala bilər və sonra öz tədrisi başa uğradından sonra onu boşuyub g siz yəni elmdə bu da müvəqqəti nicahdır. Şanslı bəzi alimlər bunun icazə olduğunu, icazəli olduğunu bildirmişlər. Həminsinə bu vaidedə imtinam endə rəy var şey. İmtiname bu şəkildə ümidlə heç bir nicah, yəni o deməkdir əbədi olmalı. Yəni insan evlərində düz təqdirində odur ki, yəni yaşayaraq bura, yox əgər alınmazsa şərt görək boşanılmalıdır əbur ancaq üməq qedi niqah məsələsində isə yəni bəzi alimlər yəni ocaq çətin mövqelərdə bu fikri vermişlər ki, yəni, insan kafir dövlətində olarsa, belə və ya olmasa, belə və olarsa, yəni, əgər cinayət təhlükəsi varsa, çarəsizlikdən insan yəni niqah elib yaşaya Və bu baxımdan da Əli Hüseynin rəhmətullahdan soruşanda Hüseynin də idi ki, bu cür, yəni bu, yəni bu fitvadan artıq bir bəziləri, yəni qəlbində e, necə deyilir, qara leşar olan yəni, oğlanlar da var indi, yəni, şeyx da var ki, onları bunlardan çirkin məqsədlərdən istifadə edirlər. Yəni ki, qadın alır, bir ay, iki aydan sonra qoşurlar ki, mən yəni, icazəlidir. Çünki bəzən hətta bunu, yəni bunu siqı olduğunu belə bildirmişlər. Düz əslində bu siqı deyil. Çünki siqə ilə bunun fərqi ondadır ki, siqə, yəni siqanın, yəni artıq boşanma vaxtı qeyd olunur. 3 aylıq, 3 ay, 10 günü. Amma burada isə qeyd olunmur. Yəni burada evlənirlər. Nə vaxt oğullar həmişə bu fərqlərən bir odur ki, burada e, nikahın boşanma vaxtı qadın bilmir, yalnız kişi bilir. <gülüyor> Yəni bütün formaların surətlərinə görə bu siqədən fərqlidir. Ancaq hər halda Hüseyn Ərəfə adam söylədi ki, yəni bu haramdır. Çünki bu ümmetlə deyir, qadına dil de, xəyanət eləməkdir. Və deyir ki, yəni kim ki bu kim razı olar ki, öz qızını ailəsinlər. Çünki mən deyəsəm ki, sizdə iman gətirmiş olmaz. Hətta özünü hiss etməni qardaşına hiss etməyə gəlir. Əgər sən özünə o bilirsənsə, onda sən də onu elə. Əli öz hava bilmirsən öz anından istəmirsən eləsinlər, xalınla istəmirsən, bacınla istəmirsən, qızınla istəmirsən o şey eləsinlər. Eləcəcə, həmisində başqa dağılır. Necə ki, Peygamber səlsəm gəlib, bir zaman gəlir, ya Rəsulallah, bəsməni izin verir ki, Peygamber hey, sələm ona demədi ki, haramdır, sən belə olacaqsən, böyük günahdır, yanacaqsən, külə döndürsən. Həm, Həmisə ona demədi ki, sən istərsənmi sən xalınla eləsinlər, deyək, yox İsə sə ananla yox, isə sə qızınla yox, isə ki yoldaşınla yox, bir yox. Eləncilədik cana düşəndə öz arasına baxsınla, gözünlə bu fəil eləsinlər. Və sonra da digəndə, yəni, bu da peyğəmbərin dəvətinin usullarıdan, peyğəmbər səs elə ümmiyyə xitab edəndə insanlara, gənclərə, o insanın mövqeyini bilir. Yəni, Hətta insanın, yəni e, mümkünkülləri inkar elədiyi vaxtı baxır gücü per sala, cüz-bə cüz vaxtı da ayırar inkar eləyir. Yəni ki, bilənlə bilməyənin inkar olunmur. Yəni peyğəmbər sən mualiz inkar elədinə, məcəzə bu eləyə bədəni eyni inkar eləmir. Yəni peyğəmbər sən mualiz adlı yəni müasir ancaq bədəbiyə dedi ki, qoy işini tutarsın əsisti. Halbuki bu o fəili eləsələr şey biz çaşıb doşar özümüzə ki, məcəz toşı olmur, Yəni, bu, yəni peynə insanların dəvəti müştublarının ədini, yəni peynə xitab edirdi, insanı taniyirdi və onun da dərk elədiyi, qavradığı da formada oyna yəni, xitab edirdi. O, bu hədisdə bu baxımdan yəni, geniş mənalı hədisdir ki, yəni, müsəlman yəni, özü ilə davrandığı kimi başqası ilə o cür davranmadı. Yəni, sən necə istisən ki, sən öz qızı ələb elədi, sənin qızı davransınlar, həmsində başqasının da qızı səndədir, sən onu o cür davranmalıdır. Sən nə tərisən ki, sənin e, bacınla, bacıvə ilə verilmisən. Bacınla döyməsin, söyməsin, biz işgədəyəm. Həmçinin sən də başqasının da bacısısən də. Sən də ona o cür davran. Sən nə tərisisən ki, yəni e, özün qırada göstərəsən. O cür də özün də iftidosun. Bizə ki, sərfədən birin sözü var ki, deyir, e, olduğun kimi görün və göründüyün kimi də ol. Yəni daxilində nə tərsən, çalış ilə də görün. Çünki bəzən görürsən ki, yəni daxildə, yəni, yəni baş, yəni undar çəki insanlardır, insandır və üzdə üzünü -yəni çox gözəl, zahiri gözə göstərmək istir ki, bu da yenə yəni, zahirə aldatmaqdır. Həmçində mən yəni, buna görə səfəydir ki, olduğun kimi gör. Yəni daxildə necədirsə, daxili necədirsə, çalış, zahiri də daxilə muvafiq olsun. Və deyir necə görünürsənsə, çalış elə dol. Yəni əgər sən ə, üzərdə cəmiətdə özü ixtloslu, təqvalı, Allahdan qorxan arıma baxmayaraq kim göstərirsənsə, çalış daxili deylənci yox. Yəni daxilində çəkilidi olanda da o cür qur. Yəni evində işini də özün görməsən, sən elə gəlib cəmiətdə nə hiss edirsən, belə ol, belə ol, ol elə demə, elə deməyin, o cür özün tətbiqin el, özündə elə olur. Ona görə bu hədislərlə gediş mənalidir ki, yəni burada demək ola ki, yəni başa düşəcək insan üçün da çox faydalıdır səhər insan çox fayda var bu hədisdə. Mən növbətə istəyisə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu rəqədə Ənəs radiləh həciyidir. Hansı budur ki, "On furrə xaqqa zaliman al-mazruman." Fə qala rəcül: "Ya Rasulullah, ənsuruhu id ken Yəni, Peyyənsən buyuruyor ki, öz qardaşa zalim və məzum olduğu halda kömək elə. Yəni, və bir bu, ya Rasulallah, əgər görsəm ki, məzumdur, başa kütüb məzumə kömək eləmək. Və deyil, mən zalimən ilə kömək eləyəm, çünki sarıqı bu əksib zahirə qəbul edədik. Yəni, zahir elə başa kütüb, Peyyənsən buyuruyor ki, zalim və məzum olduğu halda qardaşa kömək eləyəm. Yəni, şəhk yox ki, məzum aydındır. Qoymayacaq sana zülümdür və zalman etmək etsək, ona pensiyon qoydu ki, onun deyir, əlindən tutub, onu qadağan edəmək, ona mali olmaq bu da onun kömək edir. Yəni, sən ona kömək edirsən ki, onun qarşısına alırsan ki, o feyli etməklə zülümkər olmasın. Yəni, onun zülümdən qarşısına bu halda sən ona kömək edirsən. Bu hədis də yəni, müsəlmanın yəni, sifətlərindədir ki, ümumiyyətlə, müsəlman çalışmalı daimadır, yəni qardaşın köməkində olsun. Deyir ki, artıq yəni, keçmiş bölmələrdə hədislər keçmişdir ki, yəni insan hətta heç bir xeyir iş görmədiyi halda, bacarmadı halda, hətta bir qardaşın yükünü mingə qoymağa kömək eləmək istəyir. Biz, bizim misallarla çəkdik ki, yəni çox misallarla bu görmədi, çox misallarla. Yəni insanın öz qardaşına kövəlməsi, hətta necə ki istədi gəlir. Hətta o kövəlməyi heç bir, bir şey qadir deyil eləməyə, hətta qardaşına sinirincəməyi onun üçün qardaşına sələqət verə. Hətta başa düşə gəlir ki, yəni heç bir şey eləməyəcək, müsabi dilə Rasulullah. Birdən onu bacarmadı, deyən bunu bacarmadı, birdən onu bacarmadı. Onda Peygəmbər sancdı ki, yəni öz şərrini canında saxlasın. Və həqiqətən bir insanın şərrini saxlayıb ki, öz şərrini saxlayıb başqasına zərər gəlməsin, bu da özündən qardaşana bir sədaqətdir. Yəni, və burada Peyğəmbər sancdı ki, ulzur haqa zalmən və məzlum. Yəni qardaş va zalı və məzlum olduğu halda görə Əvəllü məhəddis bir başı ona dalət edir ki, ümumiyyətlə bir insan məsul deyil. Yəni insana yəni xatəkardır. Həmçinin necə başqa bir hissə gəlir insana ki, kul bən adam xatda və xeyrə qatda aynatdılar. Yəni bütün adama gəldə xata edən nədir? Adəmdən başlayaraq ən birinci xata edən Adəm əleyhissalamdır. Yəni atamızdır. Elə ondan da bu yəni bütün adam övladı xata eləyir. Bir əsisi ki, Adəm xata eləməyi ilə Adam unutmaqla, övladları unutkan unutqan oldu. Çünki o vaxt Allah son əmrini ümumdandı, şeytan universitetisiyləndə, yəni o artıq Allahın əmrində və da onun onun unutqanlıqdı onun indi zürriyyətində əmələ gəlir. Və Allah hədis göstərir ki, müsəlman hansı fətəkardır və həmin onların xatalarından biri də onların zülkəl olmasıdır. Yəni çək ki, yəni bu hədis onu göstərir ki, müsəlman müsəlman olduğu hal üzrünkəl ola bilər. Ancaq bu demək deyil ki, zülmkarlıq məşalmanın xoşa gələn xüsiyyəti. Yəni, bu hadis onu göstərmir ki, müsəlman üçün imkan olmalıdır. Həc sonu göstərir ki, müsəlman üçün ola bilər və yalnız və yalnız, yəni sənin mövqeyiniz olmalıdır, sən zalıma məzmuna kömək eləməlisən. Şərt ki, yəni məzmuna kömək eləmək yəni vacibdir, çünki yəni onun haqqı artıq haqqı tapdalır və həqiqətdə isə yəni, bəzi hallarda, yəni bu incə məsələdir ki, buna yəni toxunmaq lazım ki, insan doğrudan da elə bir qaranlıq yəni mövqeydə qalısan ki, hətta sənlə e, zalıma məzumarə də bilmirsən. Çünki gəlirsən, bunun yanına bu Allaha villə hamdəsir, gecəminin bu Allaha villə hamdəsir və qalırsan belə və o vaxtı insana yaxşı olar ki, e, yəni necə deyərlər, dual etsən, Allah sonu haqqı bəyən eləyənək. Çünki e, yəni, hamı nəsə xatı edir, və elə bil ki, şey xatı eləməyib və düzgündür və iddiyatsıdır və baxımdan, yəni 10-də qaqları açılır, lənət, qapıları arasında bu da artı, yəni, yaxşı nəqsəyə gəlib çılır. Yəni, ümumiyyətən, insan yəni, öz qardaşı arasında yəni, bir narazıq olduğu zaman yaxşı ki, insan yəni, gözləstirir. Ümumiyyət, fitnə ilə şeydir, təsəvv edin ki, insan çaya gelir balığı tutmağa və çayın da dibi lillidir. O insan başlayır çayın bu tərəfə, o tərəfində güya balığı axtarıb, az bir mühkətdən sonra oraya başını olmağa, bulanmağa. O bulantıda balığı görə bilər, Hətta böyük, böyük balıq olsa da belə, o görə bilməzdir. Hətta ölə olsa da belə bilməzdir. Niyə görə? Çünki əslindən su artıqlanır. Yəni, fitnələr də belənsidir. Yəni, fitnə o qədər qarışır ki, insanın haqqı bahədini armağa həqiqədən də çətindir. Yəni, belə vaxtda belə insən, bu idi ki, yəni, camatdır. Yəni, şəhirdir, dua ləmək lazımdır və bu vaxt yəni, heç kimi kimi danışmalı deyil, yəni, şəriya imalı deyil, çünki yəni, o, Fitna olamaq, tam istəyir ki, yəni, mənim sözüm keçsin, mənim sözümə qulaq asılsın. Və insan çox qəsələri şey, əlata bilər. Və insan da fikirləşmir, yəni insan naqisdir. Və şeytan alada bilər, gələ bilər danışdığıca, yəni, özündən sərdən şeytan ona əsələs edə bilər. Və peşin üçünün altı boya bilər, on boya bilər. Və qulaqsa insan deyə bilər ki, bu haqlıdır. Sonra gedib, o bilik insanı qulaqsa göc, bəli, o haqlıdır. Və belə insan qaranlıda, çarşınlıda qalır. Ona görə belə halələrdə yani, havale eləməyə ləzim, işə alınır, sprontələyə, sadəcə dualələməyə ləzimdir. Və bu fitnələri vəqtə da yani, hamur vəyənəyə yani, düzdür. Necə deyir, həsən bir hədisi buyurur ki, yəni fitnələr vaxtı hər e, işi eləyən dalda qalma, ki, e, gəzənin qaçandan əksəl olması, oturanın durandan və uzananın da oturanın. Yəni, nə qədər insan dala qalmaqda bu o qədər yaxşıdır. Həm üçün həsə gəlir, həsən deyir ki, yəni öz qılıncınızı qılınıza salın və yaxudunuzu sındırın. Və şəhəyəcə, yəni bu fitnələr vaxtı bu. Fitnəl vaxtı, yəni, qılıncının udaq olması yox o indiki vaxta isə yəni bizə qılıncıq bir şey yox. İndiki vaxtda bizim yaxşı dilimiz var. Yəni, hansı ki o dil ki, yəni, o qılmızan da yəni beşbətə yaralar salır ki, hansı ki insan yəni bir sözü bir yerdən başqaya aparması, yəni o əhli diyə aparıb əlli çatdırır. O busa aparır Həsən deyir. ama əslində əvəli də bu Həsəndir. Yəni əslində əhli deyil. Yəni bu fitnələri yəni onu göstərək insan bu fitnələrdən uzaqlaşmalı. Nə qədər dala qalırsa fitnədən uzaqlaşa bir o qədər, belə o qədər yəni, yaxşıdır. Və hədis ona göstərir ki, müsəlman ə, zülm eləyə bilər, yəni, bu, o deməkdir ki, o bilə, bilə bilər onu, sadəcə bu vaxt ona nəhsə etilmək lazımdır, başa salmaq lazımdır, yəni ay haqqı aydınlaşılmaq lazımdır və qardaşın haqqını özünə qaytılmaq lazımdır və zülm edən insanı isə yəni, onun əlindən tutmaq, onu zülm eləməyə qadran eləmək lazım ki, bu da müsəlmanı müsəlmana, öz qardaşına zalim-nazumlu halda yəni kömək eləməyədir. Ümumiyyətlə necə ki doğulduğunu bilək məsələdə, yəni zülmün məsələsində bu hal belədir ki, bu gün məsəl üçün e, elə bir hala gəlib çıxır ki, yəni insan eləlik ki o haqlıdır. Məsələn, bir insan gəlir, bir insan, köpəyi olur. bu deyə elə bircaq mə mən söydü, mən məzlumum, bir başqının ağlasından gələndir. Köpəyi deyim, it oğlu, donuz oğlu, nə oğlu, nə oğlu, bundan da pis sözlər. Nəticədə kim məzlumdur? O pis bir sözü deyəm, yoxsa ona qat-qat artılmasan qaytaram. Şək yolu qat-qat artıılmasan qaytaram. Çünki Allah səun quran kəndə buyurur ki, əgər sizə biriniz hüsqə təcavüz eləsə, mən i'tidə alaykum, fa'tidu alayhi mithl ma'tidaleikum. Yəni onun misli qədər ona etid eləyən. Əgər biri sənə haqqı tapdalıbsa, sən çalış onu onun misli qədər elə. Yəni. Əvvəla bağışlamalısan çünki Allah buyurur ki, bağışla və ki, misli qədər, qədər. Yəni şək yolu ki, bunun haqqına qaytarmaq o qədər, yəni, o onu nə bilədir onun mislində qaytarmaq, ondan dəvsəli olur ki, insan haqqını bağışlasın. Çünki hadisələdə gəlir ki, yəni haqqı bağışlamaq artıq yəni rəhmətdəndir. Dedik ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) bir sahəbəni cənnətin müjdəlilə vəcəldəsin deyonu və sonda sahəbə onu izləyir, yəni evində şüquna qalır və nəhayət görür ki, artıq əməllər eləmir, yəni namaz, oruç, həcc və bu şeyləl yoxdur və sonuncu cisdəni əməllə edirsən ki, yəni Peyğəmbər (s.ə.s) sənə cənnəti müjdə bu sahəbə qaidir ki, mən yatanda deyirəm, ya əciziyyət verilməyə elə bilir ki, bu insan öz haqqını camatağa, yəni halallıq edir, yəni ki, haqqını ha halallıq yəni edir, yani ki, yəni bağışlanır. Nə deyir ömürlədən? Yəni deyir ki, mənə görə yetişmə zülmü eləm, yəni ki, mənim kimin üzərində haqqım varsa, yəni haqqım halallıq edir. Və insan əgər bir insana insan... Cülməlisə, i̇nsan çalışmalı, onu misli qədər qayıtarsak, əgər bağışlamırsa, çalışıq misli qədər qayıtarsak. Əgər o misli qədər, qədər qayıtarmaqdan qorğursa ki, o həddini aşacaqsa, yaxşıdır, insan o vaxtı sussun. Çünki əgər insana gəlib biri bir artıq söhülürsə və insan da onun müqabirində ona qat-qat artıqlamasını söhülsə, bu artıq insan insanı yəni, əvvəl məzum olan, sonradan artıq zalına söhülür. Yəni hal sən əvvəlində zav, məzlum olan, hal sən sonda görsən yadıq, yəni məzlum kimi, məzlum kimi olur. Və Müsəlman da ə, Müsəlmanın yəni zülmündən saxlama, onu zülm elmə, boyunmaq, o da yəni zal kimi etməyidi. Sonrakı edilsə elə Abu Reyran edib onun ki, hədisa, deyilsə, hədisa, deyilsə, في صحيح مسلم بشويش ابو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام واعاده المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس متفق عليه وفي روايه مسلم حق المسلم الست إذا لقيته فسلم عليه فاذا دعاك فاجبه واذا استنصحك فانصح له və əzə ətəsə fəhəmədə allahə fətəyir fəşəmədhu, fə əzə mələdə fəadhu, və əzə mətə fəttəb'u, fətbə'u, və əzə mətə fətbə'u, yani, Peygəbəsa buyuruqə, müsəlmanın müsəlmanın üzə hakkı 5 yani müsəlmanın müsəlmanın hakkı 5 onun salamı qaytarmak, bu onun hiss olaqdı, ziyarət eləmək, onun cənazəsən ittibə eləmək, onun yəni dəvətinə cavab vermək, bu onu ay askırandan sonra elhamdülillah deyənə zurna yarım qala demək. Və Məslim, rivayətində isə qeyd ki, Məslim onun Məslimə haqq və onlardan biri isə Yəni bu 5 həmin bu 5 dil 6-cı sözü də ki, əgər səndən nəsihat tələb eləsə, ona nəsihat etməli yəni, idi. bu hədis ümumiylə hüququl müsəlmin adlanı müsəlmanların hüququ, ahı bu qulları yəni, bu alimlər arasında yəni, bu cür addan məşğullaşıb Və burada düzdür, Hüseyin Rəhmələ buyurur ki, bu hüquq təhsilə, bu hüquqlardır, bundan artıq hüquqlar var. Yəni, sadəcə burada Peygamə Səsələm bu hədisdə yəni, bunları şahil edib, yəni, o yəni, hüquqlardır bu hüquqların çəsinə gelir. Və birincisi Peygam Səsələm buyurur ki, müsəlmanın müsəlmanıcının haqqı 5-di, ona salam qaytarır. Və salam vermək ümmiyyətli, yəni vacibdir, yəni sünnədir. Türli salamı vermək əvvəlcədən başlanmışdan vermək sünnətdir, amma veriləndən sonra salamı qaytarmaq isə yəni vacibdir. Həmçində salam haqqında da yəni fəqih hədislər var ki, bəhs olunur ki, yəni salam vermə həqiqətən də yəni xeyrin yayılmasıdır, gəlin yəni, xeyrin çoxalması ki, ona yəni hədisdə efişə yəni, yayılması. Və bu hədisdən sonra ə, imam ə səfla İb e, ibn abu ibn marradi Allah uşaq idi və bazarlara gedirdi ki, yəni, heç bir şey ağlımızda niyyətimizdə yox idi. Yalnız yanas sidik orda, yəni qabaqdakı salam verir. O zür yəni onlar əməlləri yerinə yetirirdilər. Və birinci də müsəlman, müsəlmanın müsəlmanın üzənilik haqqı, yəni salamın qaytarılması. Həmin yəni, salam verildik zaman salamın qaytarılmasıdır. Və əgər e, iki qardaşın arasında narazılıqlar olubsa, çəki ki, pensiya məclisi buyurur ki, e, onlardan ən xeyrilisi birinci salamı başlayandır. Çünki artıq o, bizə deyirlər, olan bütün e, tilsimi, yəni olan o narazılıqları edən salamı birinci verən, birinci verən insandır bunu isə qaytarmaq istəyir salamı yəni o haldır. Sadəcə isə orada biz hadisələri gəlib çıxarılması barədə, çünki e, bir insan bir oturur, yəni sahabelə oturur və biri gəlir deyək, assalamualeykum, yəni bir o, sorulur deyir, "Valey assalamualeykum və rahmetullah." və 20 və sorulur ki, "Assalamualeykum və rahmetullah bərəkə" 30 və dördüncü rivayət də var, amma xəsar Biz bunu bəzi alimlər zəifləşdiriblər və bəziləri həsənləşdirib və bu məxfur Neşirik. Və bunu göstərək ki, salam deyiləndə, yəni insan nə qədər artıq desə, bir o qədər də yaxşı yəni, bir o qədər onun savabı daha da çox olur. Yəni, hər dəfə, hər artıq sözləmək, artıq onun savaba qərabərdir. Və peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, kimisə onun haqqlarına eyhədətil məhəddi xəstəni ziyarət edəməyidi ki, bu da ümumiyyətlə yəni ən fəziletli aməllərdən salih. Çünki peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, yəni, gecə xəstəni ziyarət etmək səhərə kimi 70 min mələyə, 70 min mələyənin müqabil əməlisidir. Və əgər səhər öləsə, gün batına qədər 70 min mələyə ilə öləməsidir. Yəni bu da hər kəsin xəstəni ziyarət etməsin, yəni böyük yəni fəziletlərindən bu feili peyğəmbər hayatında etdiyini görək ki, yəni, ben sağım, yəni, həndəl döyüşündə sağa bilərdən səhəd-i müəzzin, yəni, əyağına oxbatır. Əpeyən sağlamın, yəni ilmin mehcisin içində onun üçün yer düzəldi. Niyə görə? Hətta onu icarət etməni hasan da olsun. Və o mehcisdə qalır. Əpeyən onu tez-tez icarət edir. Həmin də başqa bir hissədə gəlib ki, yəni son xəstəni icarət etməyə də nəteri, hətta Məddədən qarağa da çıxardı. Yəni, bu da, yəni o xəstəni icarət etməyi, yəni sağlamlığını göstərir. Həmçinin də bu qardaşı əlaqəsinin möhkəmləndirilməsini irəli gəlir. Yəni insan gör öz qardaşını cəhəlet edirsə, bu artıq yəni qardaşlar arasında yəni e, zənciri, yəni e, əlaqəni dəyəndir ki, yəni, yaxşılaşdırır, sıxlaşdırır. Və sonra pensan qulu ki, o etdibəl cənəs, cənəzəlikdir belə. İnsanasanın danız getməy. Təşəkkür şey edirəm. Ümidlə yəni cənizə namazı Yəni farqul kifayət, farqul ayd deyil. Çünki o elə bir əməldir ki, onu müsəlmanlardan bəziləri qılarsa, bəziləri qılarsa və qalanda bu əməl düşür. Amma sadəcə onun hamısını qılmaq əfsələdir. Niyə görə? Çünki yəni, o böyük savabdır. Çünki bir insan ki, yəni, canazanı qılmaq e, bir qeyrat və onu, onu basılmaqsa iki qeyrat savabı qərabərdir və bir rivayət gəlir ki, qeyrat ki, uxud dağı bu. Yəni, tən təsəvvürlə girək ki, yəni, hər də bir insan canazanı qılmamaqı, onun danıq getməməsi, artıq on, iki uxud boyda savabı getirilməsi deməkdir. Yəni, bu heçləndə insanda en xusranlıqdır. Yəni, yəni artıq yenə yəni, xəsarəyə düşməyə insan o cür xeyirlərin istifadə edə bilmirsə. Xüsusən də məsələn Azərbaycan da, yəni ümumiyyətlə məclisdə cənazələr az olur və olduğu olduqca insan çatışmazlığı cənazəni eləsə Yəni fikir versə, çaxsın cənazələr də olsa. Həmin də cənazənin arxasında qılmağın da elə ölü üçün də faydəsi var. Çünki o ölü sonra dual olunur, dual olunur. Çünki mən bir dəfsə buyurub ki, əgər bir insan ölərsə, bu onun arxasında 40 nəfər Allah'a şərik qoşulmuşun cənazə qılarsa, Allah Subhanahu onu, onları onun üçün şəfaətçi elə. Yəni ki Hədisi həqiqdədir, bu əzəmətli hədisi ki, yəni, bu da onu göstərir ki, hədisi onu göstərir ki, hədisi yəni, qılınan zaman, yəni, əgər inşalmanların sayı nə qədər çox olarsa və xüsusən də Allah şəriq o şəmin olarsa, yəni cənazə üçün bir o qədər yəni, rahat olar, həmçin də o insanların və Allahın məqbul olunması da o meyil üçün, yəni rəhmətə gedən üçün də yəni, bir o qədər yaxşı olar. Və üçüncü də düzdür, ixtibar cənazəni ixtibar eləmək, düz hədislədə gəlir, məsələn qoyur ki, meydi yuan, yəni büsü almalıdır, ancaq meydi cənazəni daşıyan isə, yəni onu hərm isə yaxşı ki, yəni dəstəməz alsın və düz, bəzi aləmdən buğudur da ki, yəni, vacib deyil. Çünki artıb orada onun cənabəti bo, bozulmur, anca bəzə deyir ki, o hədis zahinə görə muazibdir və ümumiyyətlə alınmağın faydası nədədir? Çünki qusunun alınması, yəni əgər meyli cənazənin yönü qusul alırsa, elə bir ki, o yəni, qusul almamışan qabaq, elə bir onda e, yəni, nəfsində iyləndiricə hallara və gəlir. Elə bir ki, daimən ölüyü, yalınışıq, o necə yub, necə yub, bu da insanda artıq xəstəlilər də aparıq çala sənəgət, yəni qalbi zəif olan, yəni, iradələri zəif insanlar varsa. Və onun bu salması ilə da artıq bu şeylə birləşən, yəni çıxıb gələn yəni, insan onu tərk edir və cənazəni daşıyıbsa isə, yəni, təhsanız almaqsız da, bu da sünnətə uyğundur. Və sonra penyəsən buyur ki, icabət-i dəvət, yəni onun çalışına yəni, cavab verilməsi. Çalış da burada onun dəvətidir ki, ola bir onu əqiqət sağırır və yaxud ki, tuayət sağırır və yaxudsa bir xeyrişə, sağır, məsləsində sağırır və bu vaxtda yəni, alimlər burada deyir ki, icabət-i dəvət burada ya toyudur ya da əhildir, çünki burada artıq yəni müsəlmanın dəvət edir, çağırır. Bu da artıq onun dəvətinə cavab vermək vacibdir. Həmçində bu dəvətə cavab vermək, əgər insan sünnə orucularını tutsa, sünnə orucularını da burada aça bilər, aça bilər. Çünki artı var artıq. Artı, yəni o misalmanın çağırışan cavab vermək vacibdir, amma istəyir, yəni o sünnəni tutmasa, yəni onun üçün sünnədir. səbəb olsa, məsəl üçün bir səbəbi məsəl üçün nə, nə məsələdir? O Yo şeydir ki, ondan mühüm şeyi başutan bir insan məni biri çağırmı, həqiqət çağırar. Bir də çağırdıyam ki, dəvət olan yer, yəni dəvətə ehtiyac var. Şəhrlə oldu ki, dəvət niyə daha əfsandır? Çünki ola orada çünki e, gedib məsəl üçün insan çörəy yeyəyi, amma o da xeyirdi. Amma insanın gedib məsəl üçün e, tərbiddə iştirak edənməsi, əgər e, bundan da böyük faydalı yer varsa insan çünki o vaxt o 2 dənə fəzildir, də əməlidir. insan onlardan daha xeyirlisini seçir. İnsan onlardan daha xeyirlisini, insan baxır hansı daha xeyirli daha məsələn insan o məsələsini seçir. Mən sonra da fənsə buyurur ki, "Va taşmitul atas", yəni taşmitul atas nə də şey asqrana elhamdülillah deyəndən sonra, yəni, yəni, ümumiyyətlə belə bir, bir hadisdə gəlir ki, insan əgər asqrana elhamdülillah deyir və onun elhamdülillah deyən işlən qardaşı ona "Ya ham kalla" deyir, o da qailir deyir ki, yəni asqranə deyir ki, "Yəhdi kumulla yəni, və yusluh balak". Yəni bunun tərcüməsi budur da elhamdülillah cümləti ilə asqırmaqı bəzi sənəflər yəni kiçik cəza ilə landırıb. Niyə görə? Çünki insan asqlandı gözənkəldən, yəni biz elə işə nəsl oluruq. Biz insan aslandakən necisi silkələnir. Yəni o qədər möhkəm asqır ki, mən olduğu yerdə belə Çünki Ascanda insan, yəni bütün bədəniniz adı şeyşələ, o, ola belə o vaxt onun dəstəmanazı poza insan silə bilirdi. Yəni bu cür haldan sonra insanın Allah həm deməsi, yəni vacib olan bizim və o Ascandan sonra elhamdülillah deyir və onu eşidən insan isə ona yarham kadiş, Allah səna rəhmləsin. O da o Muqabilində, onun qayıbdır ki, yəhdiyikumullah, yəni Allah sizə, yəni hidayət edəsin, və yusuhəbələkum əssin işimizi ağan edəsin, yani işimizi iş əsləh edəsin. Eşilməyəsə, qardaş qatırı borlayaq. Eşilməyəsə, qardaş qatırı borlayaq. əgər o qardaş istəyə ki, onun çalsın cavab verilsin, əsləqə nəsəqə, əlhamdüləl-mülkən üməyə yaxşıdır. Amma hətta insanın yadından çıxarsa, başqasınca bir qardaş askırdan ələminlə yadından çıxdı, o da məniyə yoxdur deyib, ən yəni təşəkkür eləyə bilər. Və müsəlman əlbəttə nəsə altıncı hüququ da artırılıb, o da ki, yəni əgər sənə nəsihət olmansa, nəsihət eləmə o ümmetin nəsihətdə yəni qardaşın qardaşına nəsihət etməsi bu vacibdir. Xüsusən də elə bir hallarda ki, yəni fitnələrin, ondan sonra təsaddürün sübaldığı vaxtda digər e, yəni, insan bizə o qardaş məsəlinə görə imanı zəif deyə hansısa yəni naqis əməllər, fəylər edir və gəlib qardaşına nəsihət eləməsi, ona başa salması o da Allah rəsul olmalıdır. Amma nəsihət gəlib cəmiət daxilində olmur. Və xüsusən də bu nəsihətdə yəni sultanların, hakimlərin nəsihət etdik ki, Elə ki, səhifədən biri buyurur ki, əgər sən bir xatı eləsən, yəni bir izin eləsən, gəlib qardaşlarının içində sən o feyliyi bəyən eləsən, sən xoşa gələrmi? Deyir, yox. Bir həmçində hakim sultan istəməz ki, onun xatalarını gəlib, onu rayiyyətinin altında eləsin. Yəni rayiyyətini, yəni daxilində eləsin. Və nəsiyyət də gizlində olandır. Yəni, qardaş qardaşa nəsiyyəti çalışmalı, gizlincə eləsin, yəni, gəlib qardaşınla bəyən eləməzsin. Çünki bizdə hərdən görürsən ki, insan nəsiyyət edir, sonra gəlib buyurur ki, əh, filan qardaşı görürsən, nəsiyyət elədim, qəbul eləmədi. Al, ki, ola bir çox nəsiyyət edin, ola onun içində qışqırıb. Al, əsənəsə bir söz edib, Allahdan bu, iki namaz bulasan, sakal çarsan, bu nə deyilsən, odur nəsiyyət də olur nəsiyyət, yəni, mülayimliyə olmalıdır, yəni, necə deyəllər, rifq olmalıdır, mülayimliyə olmalıdır, yəni, yumşaklıq olmalıdır ki, hətta nəsiyyət olan o nəsiyyəti qəbul etsin. Amma nəsiyyət etdin adamın qışqırmaq, onu təhqir eləmək, güvə nəsiyyət edirsən, bu hiç nəsiyyətə ayəti yoxdur. Bu əslində, öz qəzərli hissi onun üzərinə dökməkdir. Və sonraki sonuncu hədisdə d أبو مارا البري بن عاز بن هسدشي رقي الله ابو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبب ونهانا من السبب أمرنا بيعدة المريض واتباء الجنازة وتشمت العتس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وابشاء السلام ونهانا من ان خواتم او ان خواتم أو تختم بالذهب وان شرب بالفضه وان المياثر الامر وعن القصي قصي وان لبس الحديد والاستبرق والديباج متفق عليه وابن جبر الله يقول شيء ايقامه اصلا بيتي شيء امر O, yetki şey ki əmr onlardan birinci xəstəni icarət eləmək, ikinci cənəzəni, yəni dam cəkməyin, onu bastırmaq, dəfn eləməyə getmək, üçüncü asqana, yəni yamukalla demək və dördüncü deyir, e, andıçanın andını yəni, qorumaq, yəni ona inanma edir, bir insan andıçıca, yəni onun andına görə ona inanmalısın, yəni ona qaraq yəni, qərandırmalısın, beşinci məzluma kömək eləmək və altıncı, dəvətə, çağırışa cavab vermək və yetkilə salamı yayılmaq. Və de yetkilə şeydən bizi çəkindirmişdir. Onlardan birinci, yəni qızıl üzüyi taxmaq, ikinci, Gümüş qabrıda yemək və üçüncü, e, ipey olan giyimlərdən qaçmaq və dördü, e, ipey də burada Yəni, burada birincisində qeym deyil, burada məyətlər, hümur, məyətlər burada odur ki, yəni, dəvənin və ya da ki, atın belinə yəni yehər üzü qoyurlar. O yehərdə həmən e, iqpəydən istifadə edəməkdir. Yəni, fənəsə bu şeydən vatan çünki Ərəblərədə o məşhur idi. Yəni ki, öz miniklərini iqpəydən istifadə edirlər. Və dirvan ilqası o da qeymdir. Yəni, əl-qəsdiyə yəni əman ilə giyindişi o yəni yani, ipəkdən toxunan yəni paltardır və altıncı da e, deyir e, ipəkdən və istal və divəc bundan çuda ipəyin növləridir yəni bu cür e, bu cür yani, yani, olan geyimlərdən yəni üzləndə <gülüyor> onu giyiməməyindir yani və bəreman şəxslərin buducu bizə bizə itdişəmlərdir. Və burada yəni xəstəni ziyarət sonra cərazəyə dalınca getməyi, ondan sonra asqranaya yaxın qula demək, onlar keçən əsər erkəzən nəcisə qeyd olundu. Və ürnədir ki, bu aybılar o muksul, İbrahim muksulə keçən dəsər bizə ki, yəni and isən, andını, yəni doğru sayma. Çünki Məsulmanın Məsulmana, yəni yeganə uğuz var, yəni biz yəni 12 milyon 5000 manat belə şey yoxdur. Yəni ata-ana, qəbiləzad uh belə şey Məsulmandı ismi. Çünki bunlar hamısı şiştdir. Çünki elənsə yəni budur ki, kim Allahdan başqa sandısa səsə, yəşiyir getmiş, onun da küfr etmiş olur. Həmçinin birisi belədirsə görəndə ki, belə mərad eləyir, atasını andıçı. Belənsə budur ki, ya Allah andısin gələcəyi, yəni susun. Yəni bu da onu göstərir ki, an yalnız Allah Subhanahu olmalıdır. Həmçinin Müsəlman əgər anlətərsə, müsəlman artıb onun anlını təsirq eləməlidir. Yəni, anlət səndən səni, yox, sənə inanmıram, vaxtı insan, vaxtı günah daşıyır. Düzdür, insan ehtiyyat edə bilər. Müsələtəyim ki, insan əgər bir qardaş məsəl üçün nəsə bir problem varsa, bir iş məsəl üçün bu frıldaqcı adamdır və gəlib anadırsa onun yandakı ondan borcu, asımət, nəsə eləsin? İnsan bir özü haqlıdır, yəni verməyə bilər. Amma ə, o gün sifətlər insanda yoxsa və insan gəlib hansısa bir məsəl üçün insan onun o andını neyiləməlidir? Təsdiq eləməlidir, yəni andını saymalıdır və andı da, andını, yəni, andını da şək eləməlidir və ki, bu yalan, yalan, çözülə edir və Və sonra fəncam buyur ki, beşincisi də e, məzluma kömək eləmək, altıncı da, yəni dəvətə cavab vermək və yeddinci də salamın burada bizam radius salam demədi. Salamın qaytarılması demədi. Dedi ki, ifşa us-salam, yəni salamı qaytarmaq, elə salamı yaymaq. Və salamı yaymaq da yəni həqiqətən də Çünki, yəni, salam Çünki e, o göyündəki salam yayılarsa, o artıq qardaşıq əlaqələndir, yəni sıxlamasına gətirsadır. İstedə şəbu gün üç günlərdir bizə görürük ki cümədən çıxanda artıq yəni ona zona yerli yerlidir. Yəni hər bir məsciddən çıxan cari öz tanıdığı növləri ki, ona salam verir bax, öz yerlisin axtarır. Bu da artıq məqsəd idi. Yəni müsəlmana yağışın hadisədə parçlanma aparıb çıxardan, yəni əməllərdi ki, insan görsən ki, yalnız sandıqların tanıdığı ona yəni, salam verir. Ancaq əslində isə müsəlman ə, hər bir qarşıdan sanqadçı salam verməli və hər bir salam verəndə səboun al salamı almalı idi. Çünki burada peyğəmbərəsə salamın ən böyük salamın, yəni yayılmasında. Və yeddi şeydən də qadağan elib onlardan biri də yəni qızılın e, tapılması. Yəni, bu da e, qızıl da ümumiyyətlə qadınlar üçün, kişi üçün qadağandır. Çünki peyğəmbərəsə bir gün yəni əlinin əhli rivayet edir ki, peyğəmbərəsə bir gün qızılla e, və ipəyi götürdü əlinə və qaldırdı, yuxaribə dedi ki, bunlar mənim ümumətimin kişilərini haram edildi və qadınlara isə ümumətimin qadınlar səni halal edildi Yəni, qadınla, qadın e, iqpəyi də giyinə bilər, qızılı da əşyalar təxə bilər, düzdür yəni, yəni, yaxşı olar e, qızılı zəkətə satırsa, qızılı zəkatını verirsən, bu daha yaxşıdır Çünki bu ə, qız qadının taxtığı, yəni əşyaları, yəni mühasirə alından iftəfeli və zəkat düşürsə, yox, çünki hadislərdə qonun dölətə nişə verilməlidir və yaxşıdır bu ki, insan yəni bu ihtlafın çıxmaqdan ötrü, əgər onun qadının ə, taxtığı qızıllar, əgər zəkata çatdı zəkatın miqdarına çatırsa, o təxminən 5 qram qızıldır, əgər buna çatdırsa o zəkatın verilsin, yəni, bu daha yaxşıdır. İpək isə yəni qadının halaldır. Sadəcə bu qızıl və ipək böyük Haramdır. O da ki, haramdır onun takılmasına, yəni üzü kimi, kimi, əvlim takılmasına. Eşək ki, o e, ki, yəni bu e, müsəlman işlərə haramdır və yalnız və yalnız əgər o qızıldan, əgər ehtiyac e, varsa, o da ki, hənsə ehtiyacdır ki, preğəmə sosialın vaxtında yəni, bir e, sahabənin böyüklərini, bu hüsunisini, və ora yəni başqa-başqa dənizrad qoyurlar və nəticədə iyi verir və hətta sonra icazı verir ona qızıl qoymaqlar. Və bu bu gün o qızıllardan insan istifadə edə bilər. Əgər məsələn tutaq ki, yə, bədənində yəni olı belə şeylər oldu, kimsə əyəyi sızır, mil qoyulmalıdı, yəni yaxşıdır ki, keyfiyyətisi 고 olsun və ya da tutaq bir dişinə yəni qalınca dərli Şəkil odur ki, qızıl ən Başqa reaksiyam ilə gəldir, ondan sonra ağızlar yəni, e, pis iyilərin qarşısına alır, baxımdan yəni, o üç şeylərdən istifadə oluna bilər. Ancaq başqa allardaysa yəni, qızıl haramdır, onun e, üzü kimi takılması, sev kimi takılması, həmsin də bu baxımdan o şeyləri gəlir ki, kişinin ümumiyyətlə yəni, qolbaq takılması, yəni gümüş olsa da, gözdə sət parması bu da taxılmamağa daha yaxşıdır çünki düz bunu heç kim deyənməz ki hədisdə qadın gəlib ki gümüş gümüş halaldır saysız o libas forması ki var yəni qolbağ və ya də ki əl, necə dey ilə da deyil bu ümumiyyətlə qadının yəni zinətdir kişinin zinətlənlə deyil yəni hədisə gəlir peyğəmbərəsən gümüşdən yalnız və yalnız üzükdə və bunu da ki beləsən Yəni, insanın öz yəni, xətmini, yəni, möhrünü o üzüyün üstündə idi və etkiz onu onu taxardı və möhrünün qıranı təzindən sadıb Osmanla qılan həl Bu da onu göstərir ki, yəni, gümüş mühürlüsə sadıb yalnız və yalnız yəni, yəni, üzüyü vaxt, üzüyü taxandı. Ancaq ki, sev takmaq, qolbaq takmaq da başqa şeylər, bu ümumiyyətlə yaxşıdır yəni, yəni, insanın təşkiləcində ki, bu, yəni, qadının ziyinət əşyalarındır. Bəra ibn Azərbaycan buyuruyor ki, mən insanı bizə qızıl, yəni, qızıl düzgü takmaqdan və gümüş qablardan içməkdən. Burada düz hədisə içmək yalnız və yalnız gümüşdə, amma ümumiyyətlə, yəni açıq hədis var ki, mən ki, e, qızıldan və gümüş qablardan yemək içmək qatıq Çünki məndə budur ki, qızıl e, və gümüş qablardan yeyib içsə, bir o biri öz qanında od, yani, yani, qaynadır. Çünki həqiqətən hey, də o qadağandır və başqa heçsidir, gəlməyəcəksən bu ki, kimdir bu dünyada qızıldan və gümüşdən istifadə eləyərsə, artıq cənnətdə onlardan istifadə edə bu da yəni haramlığa gətirib çıxardır. Yəni bu haramlıq da yəni təkcə kişi üçünlük, hem üçün deyil, həmçində qadın üçün də bu haramdır. Yəni gülüş və qızıl qabdan kimi içmək. Bu, qadın üçün də haramdır. Yani, fəhinsam buyurur ki, Vanil Məyətlil Humu. Yəni, Məyətlil Humu dedi ki, yəni, mini üçün yəhərin hazırlanmasıdır ki, onun üzərində, yəni, İkpəy-pəzədə istifad olunur ki, bu, yəni, qadıqandır. Və həmçində, Vanil Qassi, Qassi ilə dediyordu ki, El Qassi odur ki, Yəni ipəkdən toxunmuş paltallardır. Yəni bu da kişi üçün haramdır, ya yəni, qadın üçün isə haram deyil, ipək haram deyil. O və sonra hədis-i şerif: "Ben lubs al-hariri və istabraq və dibac" və hərir ipəkdir. O istabraq və dibac buda deyən ipək növlərindən, ipək növlərindən ki, yəni bu cür geyimlər yəni kişiyə haramdır, ancaq səl qadınlara isə yəni Düzü, bir hədisi də gəlir, bəzən döyüşlərin birində Abdurrahman bir də nə Yəni içarə verilən ipəkdən kimə giyinməyə o da yəni hansı halda olur? Bunlar döyüşlü olurlar və onları qaşınma, dərinlərini qaşınma təsir və hansı paltar giyinirlərsə o qaşınma davam edirdi və yalnız-yalnız həmin ipəkdən kimləndə qaşınma dayanır. Bunu bəzi alimə deyir ki, bu hədis ona dalət edir ki, e, ehtiyac varsa giyinə olar. Amma bəzən deyir ki, o ehtiyac, yəni miqdarı, e ehtiyacın dəyəri, yəni hansı vaxt ehtiyac var. Çək odur ki, əqalı onlar döyüşdə idilər, yəni evdə döyüdür ki, başqa paltaları olsun və o baxman onlar onu giyindilər. Yox yəni, əgər o ipəyi əvə zeyniyyən varsa, çək odur insan ipəyi dən üzrə öndərməlidir ki, ipə yəni haramdır, yəni hədisləri gəlib ki, bu müsəlman kişilərə ipəy haramdır, ancaq qadınları isə yəni halaldır. Bu hədisdə həkkində faydalar var və faydalardan biri yenə yəni, əvvəlkədirsə əlaqə olaraq, yəni müsəlmanın andının, yəni doğru sayılması, yəni ancaqsa andı andını doğru sayma və bundan salanın yayılmasıdır. Və sonra da yəni haramlarda insanın qalan bütün şeylərdə isə, yəni üzüyün müsəlman üçün haram olması, yəni qızıldan düzəldən üzüyün çalınması haram olmasıdır və e, gümüş və qızıl qablardan istifadə olunmasıdır və sonra ipəkdən istifadəsi haramdır kişilər və Allah sana bizə eşli faydalarını ələsin. Es-saləli və bizimə Allah